Молодшим братом? Я щось не зрозумів. Подружитися з ним, сер, гуляти разом і тому подібне. На мій погляд, це не найплідніше з ваших ідей. Чесно кажучи, я очікував більшого. Це буде початком, сер, а згодом може призвести до чогось серйознішого. Гаразд, я йому передам. Мені панянка сподобалася, Дживс. Вельми достойна молода леді, сер. Увечері я ознайомив Бінго з думкою вищого авторитету і з радістю зауважив, що він помітно підбадьорився. «Дживс ніколи не помиляється», – сказав він. «Я міг би й сам до цього додуматися. Завтра ж почну діяти». Ви не повірите, до чого він розхрабрився. Ще до мого повернення до Лондона він кілька разів розмовляв з дівчиною і вже почав сприймати це як належне – Тобто більше не впадав у прострацію під час зустрічей. Тепер їх об'єднував брат, і цей зв'язок виявився важливішим за спільні музичні екзерсиси зі священником. Вони разом водили брата на прогулянки. і Я запитав Бінго, про що вони розмовляють, і він сказав, що обговорюють майбутнє Вілфреда. Вона хоче, щоб Вілфред став парафіяльним священником – але Бінго цю ідею не підтримав, сказав, що останнім часом парафіяльні священики йому з якихось причин не подобаються. У день від'їзду Бінго прийшов провести нас разом із Вілфредом. Вони весело балакали, як давні друзі після довгої розлуки. Коли поїзд рушив, я побачив, як Бінго купує йому шоколадку в автоматі на платформі. Зворушлива, зігріваюче серце картина. «Чорт забирай, непоганий початок», – подумав я. Ось чому телеграма, яку я отримав від нього через два тижні, застала мене зненацька. У ній говорилося таке Берті, старий, слухай, Берті, приїжджай якнайшвидше. Все пішло шкереберть. Берті, чорт забирай, Берті, ти обов'язково маєш приїхати. Я в повному розпачі, і моє серце розбите. Надійшли мені ще сотню тих самих цигарок. Візьми з собою дживса, коли приїдеш. «Ти обов'язково маєш приїхати, Берті. Я на тебе сподіваюся. Не забудь привести Дживса. Бінго!» У житті не зустрічав людини, яка складає телеграми з такою марнотратністю, як Бінго. І це при тому, що він постійно обмежений у коштах. Він зовсім не вміє стисло викладати свої думки. Цей дурень, не замислюючись, виливає свою зранену душу по два пенси за слово, чи скільки там це коштує. Ні, як вам це подобається, дживсе, сказав я. Чорт знає, що таке. Я не можу що два тижні кидати все і мчати стрім у твінг, щоб підтримувати бінго. Телеграфуйте йому, нехай утопиться у сільському ставку і залишить нас у спокої. Якщо ви відпустите мене на сьогоднішній вечір, сер, я готовий з'їздити туди на розвідку. Чорт забирай цього бінго. Боюся нічого іншого не залишається. «Врешті-решт, йому потрібні ви, а не я». «Гаразд, дійте, Дживсе». Дживс повернувся наступного дня пізно ввечері. «Ну що?» – запитав я. «Було видно, що Дживс схвильований, Його ліва брова трохи піднялася, що надало його обличчю стурбованого виразу». «Я зробив усе, що міг, сир», – сказав він. «Але, боюся, справи містера Літла йдуть не дуже». З часу нашого від'їзду, сер, сталися події, що змінили ситуацію не на його користь. Що ще сталося? Пам'ятайте містера Стегелса, сер, юного джентльмена, який готується до іспитів у містера Гепенстола. Яке відношення до цього має Стегалс? запитав я. Брукфілд випадково почув одну розмову і стверджує, що в містера Стегелса є власний інтерес у цій історії. «Сер, ще цього бракувало. Ви хочете сказати, що він приймає ставки на переможця?» Наскільки я зрозумів, він уклав парі з іншими учнями містера Гепенстола на поразку містера Літла. Він дуже низької думки про його шанси на успіх, сер. «Мені це зовсім не подобається, Дживсе. Мені також. Це не до добра, сер». Наскільки я знаю Стеглса, він, напевно, підстроїть якусь капость. Уже підстроїв, сер. Уже? Так, сер. Відповідно до стратегії, яку я з люб'язного дозволу містера Літла наважився йому запропонувати, містер Літл повів містера Берджеса на церковний благодійний базар. Там вони зустріли містера Стеглса в компанії з містером Гепенстолом, молодшим сином преподобного містера Гепенстола.